בין שידור פרק של עובדה מצוין אתמול לליגת האלופות, משהו ששודר באינטרנט בלייב, ופשוט היה חגיגה לעיניים, ראיתי ממש חלקים קטנים, זה שימוע שנערך למרק צוקרבג בסנאט האמריקאי, תקשיב, כזה טקס, זה זובור, אתם מכיר בצבא שיש זובור <laughs> שעושים למישהו? <laughs> ככה <כך> זה היה נראה? ככה זה היה נראה, הוא יושב מול סנטורים. בגלל והם... הלוק שלו קצת. קודם כל, הוא נראה ילד כאפות שלא ברא השטן. דבר שני, הם צולפים בו שם. מה אני הורס? בוא נדבר עם יאיר מור, כתב מדור נקסטר במאקו. בוקר טוב. בוקר טוב, יותם, ואני מבין שאתה לא עשית את הדבר החכם והלכת לישון. <laughs> <laughs> חמוד, יש לי <laughs> תאומים בלי לי תאומים חודשים, לא, הערך הזה לא מוכר לי. אבל, <laughs> אבל מה, הלכת לישון? <laughs> לא ראית את זה בלייב? תשמע, אני קמתי הבוקר בידיעה שחסכתי לעצמי שש שעות לצטייה בדבר הזה, צריך יותר מזה בחיים. אבל בכל זאת, אתה יכול לסכם לנו? כאילו, קודם כל תגיד למה הוא הגיע לשם. למה הוא הגיע לשם? בגלל חברה בשם פייסבוק, פייסבוק, כן, בגלל חברה בשם פייסבוק, זה הכל. אבל קיימברידג' אנליטיקה היא מה שהתחיל את כל הדבר הזה, זו חברה שהוקמה על ידי חוקרים לכאורה, שרצו לנצל מידע שאנחנו נותנים לפייסבוק כדי לשטוף לנו את המוח ולהגיד לנו להצביע, לפי טענתם הם הצליחו, וזה הכניס הרבה אמריקאים, בעיקר את התקשורת הלא כל כך ימנית לפאניקה. עזוב את התקשורת, זה הכניס את המשקיעים לפאניקה, כי המניה של פייסבוק מאז הפרשה הזאת צוללת, נכון? צוללת... זה הלילה לגמרי... יעלתה. הלילה יעלתה, בדיוק, זה העניין. כן. איז, איזו אינפורמציה, איזו אינפורמציה פייסבוק חשפה לחברה כזאת שרוצה ללמוד עלינו? הכל, את כל הפרטים שלנו, או מה? Uh, זהו, זהו, כל מה שהם חשפו זה מה שאנחנו כבר יודעים שהם חושפים, זה הלייקים שלנו, מי, מי החברים שלנו, אתה יודע, רשימת החברים, כשאתה נכנס לפרופיל של מישהו, אתה <אז>... בדרך כלל רואה מי החברים שלו, למה הוא עשה לייק. את הסטטוסים שלו, זה פחות או יותר משהו חשוב. אבל סליחה, יאיר, אבל כל אחד שיש לו עסק, אפילו הכי קטן, יודע שהיום אם אתה רוצה, אם יש לך עסק לאופניים ואתה רוצה ברחובות, לטרגט רחובות, גילאים כאלה ואחרים, מעמד סוציו-אקונומי כזה או אחר, העדפות כאלה ואחרות, פייסבוק מאפשרת את זה כחלק מהשיטה הפרסומית שלה. במה זה שונה? זה שונה כי עד היום ידענו שעושים את זה בשביל פרסומות, ופתאום מסתבר... שבגלל אותם חילוחים, הם יכולים גם äh, להחליט איך לשכנע אותנו למי להצביע בבחירות, בצורה שאנחנו יכולים להנגיש את זה. שזה פרסום, אבל, אבל פרסום, שם... יאי, פרסום פוליטי יאי, קיים. יאיר, בוא נדבר דוגרי, הסיבה היחידה שזה משנה היא בגלל מילה טראמפ. אחת, טראמפ. לא, טראמפ. בסוף בדיוק, זה התחושה בדיוק. שטראמפ ניצח, תמיד רוצים שתהיה איזשהו, איזושהי שעורייה מאחורה. יאיר, אבל, אבל גם, אני רוצה להבין את זה עד הסוף. גם היום אם אני <coughs> בנימין נתניהו, או אבי גבאי, אני יכול לקנות פרסומות בפייסבוק ולטרגט אותם. נגיד ואני רוצה לשכנע סתם, אני אומר את הפריפריה, אני מטרגט... מה זה יכול? עשו את זה עם אס.אם.אסים. אתה לא צריך. אוטובוסים. ערבים באוטובוסים. לא, רגע, רגע, יאיר, אני באמת מנסה להבין למה אני רואה את צוקרברג מושפל מבט בסנאט על משהו שהוא הסיסטם הפרסומי, התירגות של פייסבוק, מאפשר את זה לכל אחד. למה פתאום הוא על דוכן הנאשמים? היו בפאניקה, תשמע, גם מנכ"ל של חברה כזו גדולה, אכפת לו ממה שאומרים עליו, כי המשקיעים מושפעים ממה שאומרים עליו, והמשקיעים, שרובם ליברליים מאוד, ובאים מהצד הדמוקרטי של המחאה, לא אהבו את הקישור של פייסבוק עם הניצחון של טראמפ, ולכן זה היה אכפת להם. באמת, מבחינת האמת האובייקטיבית, פייסבוק לא עשתה פה שום דבר שהיא לא צריכה לעשות, אבל צוקרברג פשוט התנדב כדי להרגיע את הסערה. אלא לשבת שם במשך... הוא לא חייב להגיע, הוא לא חייב ושתנים. להגיע. הוא חייב, הוא יחד, זה סנקציות <תורפות> הוא חייב <תורפות> להגיע, אבל הוא לא חייב לתת להם דין וחשבון ולהודות <תורפות> ש... ולקחת אחריות. אני לא יודע מי הסנטור שעשה את זה, היה שם אחד מבריק, שאני <laughs> חושב שבשאלה הראשונה או השנייה שאל אותו צוקרברג, האם תסכים לחלוק איתנו את המידע באיזה מלון ישנת אתמול? <laughs> <וצוקר>, ועם מי <laughs> בזמן הזה? והוא אמר לו, לא. אוקיי? כאילו הוא אומר, אני לא מוכן לחשוף עליי מידע, אה, כמו, ש, כמו ששיתפנו, אבל צוקרברג צריך להגיד, יוצא מצוין מזה באיזשהו אופן, אומר, בגלוי... הוא בגלול, יוצא מצוין כי הוא, לקח, כי הוא לקח קורס מואץ ביחסי ציבור לפני ההופעה נכון, הזאת. נכון, נכון. הוא אומר, טעיתי, כל הטעות שלי, אנחנו נתקן את זה, אנחנו נעשה את זה. אה, המניה שלו עולה, צריך להגיד, זה בית ספר לניהול משברים, מה שהוא עשה פה. זה לא רק הוא, זה גם כל מיני אנשים אחרים בחברה, יש... אחת הסיבות שהמנייה עלתה לא הייתה התשובות שלו, אלא מה שהוא לא אמר. מה שהוא לא אמר שם זה שיש איזשהו לחץ, איזשהו זרם שדוחף לכיוון אפשרות, לתת לנו את האפשרות, אם אנחנו לא רוצים לחשוף את המידע האישי שלנו, פס... אנחנו נשלם על פייסבוק, כן. Okay. ו... אתה יודע, אם פייסבוק תרוויח עוד כסף על משתמשים שרוצים לשלם על השירות כדי <coughs> להגביר את הפרטיות, זה עוד רווחים ועוד שווי לחברה. ועוד דבר, דבר שצוקרברג אומר אתמול, המיקרופון של הטלפון שלכם לא מקליט אתכם. זאת אומרת, פייסבוק לא מקליט את הטלפון שלי אוי, זה ש... כל כך הרוע. זה שקר, כן, זה, נכון. כן, זה שקר. <coughs> אני ניסיתי את זה כל זה כך הרבה. זה לא חלק... שקר. <coughs> אני, אני אגיד לך, פתחי, אם, אם המיקרופון <coughs> של פייסבוק היה מקליט אותך כל הזמן, הבטריה מה? אתה מסכים עם צוקרברג? מה שאני לא... מסכים איתו, עובדתית, לא יכול להיות, אין מצב ל... פיזי שהוא מקליט אותך. אבל איך אנשים מדברים, זה... אנשים די, מדברים על פ... תאילנד ומקבלים... אבל פתחי, פסומות... פסומות... אתה מדבר כל בגלל... הזמן על עוגות. ברור שתקבל פרסומות של עוגות. <laughs> יאיר. <laughs> כן, אוקיי, מאה לא, חייבים <laughs> לסיים, אבל תודה, היה מעניין. <laughs> ביי, יאיר, כתב מה אתה עומד. ביי, ביי, ביי, בתור. <laughs>